Éles válasz. Vélemények kényes kérdésekről. Szerkesztési Kanita. A műsor alatt véleményükkel hívenak bennünket a d 89 es számom. Köszöntöm a hallgatókat, ez itt az Éles Válasz, két hetenként jelentkező beszélgetés műsorunk. Bemutatom a körülöttem ülőket, először is Berezvai Illikó szerkesztőt, grafológust, Bányai Gézát, aki a keleti kultúrák szakértője, és a mai vendégünk az Zombori Csaba terapeuta. Szeretném, hogyha műsor közben kérdéseket intéznének hozzá. 4-es es telefonszámon tehetik meg ezt, vagy pedig a 30-as 2289800 98 es mobilszámon, amire SMS-t is lehet küldeni. Tehát akkor nagyjából így ö, a Csaba fog beszélni majd a saját kis ö, munkájáról, és most egy kis zene következik. Akkor még egyszer mondom, hogy Zombori Csaba a vendégünk, aki terapeuta, és még is kérdezem, hogy mivel foglalkozol. Ezt röviden elmondanád, és aztán majd a részletekbe később fogunk bocsátkozni. Hát ö, konkrétan a légzésről szeretnék beszélni. <coughs> a légzésnek a ö, fontosságáról. Ö, nem is a fizika, inkább a lelki Tehát a lelki aspektusét nézzük. Összefüggésben a transpersonális pszichológiával. Honnan indult el ez a dolog? Ez gyakorlatilag mint minden új, ami új kis hazánkban, ez is Amerikából indult el. 60-70-es évek végén már foglalkoztak vele, és olyan 5-10 évre tehető az idő ott amióta Magyarországon ez van, és oktatják. Tehát viszonylag gyerekcipőben járó szakma, ha lehet így nevezni. Én azóta is lélegzem, mikor nem jött be még Amerikából. Igen, ez <gül> praktikus az embernek, az életben maradási lehetőségeket nézve itt azért speciális légzésekről beszélünk <coughs> váltott légzéstechnikák gyorsaság és mélység szempontjából amelyekkel transz lehet előidézni és so történik a betépni a... drognélkül című Pontosan. Pontosan, pontosan. pontosan gyakorlatilag ö, három fajtát különböztetjük meg amit alapszinten használunk ez a holotrop, a reversing és a vibration. és a holotrop légzés pontosan így indult el Stanislav Grof ö, alapította foglalkozott betegekkel, Amerikában haldokló betegekkel, és azt kutatta, hogy milyen hatása van az LSD a haldoklók lelki világára, és azt tapasztalta, hogy a beszámolók gyakorlatilag ugyanazokról az élményekről szóltak, amelyeket a tibeti halottaskönyv és az egyiptomi könyve megemlít. Tehát egy olyan transzendes élményt éltek át a betegek az LSD hatására, amelyel gyakorlatilag el tudták engedni ezt a földi létet, megszűntek a fájdalmak, mégis kisi múltak a ráncok, hmm. lehet így mondani, <kül> miután elkezdett, tehát betiltották az LSD-vel való kísérleteket, tehát a kábítószer ellenes törvény jött, akkor kezdett el foglalkozni a légzéssel, és gyakorlatilag ez a holodrop légzés ugyanazokat a, a tapasztalatokat hozta, mint amelyeket az LSD idézett elő. Tehát ez a betépni nélkül, meg nélkül, Szinte így van. Tehát egy tudatmódosult állapot állt be mm. az embereknél. Az mennyiben különbözik a drog hatás alatt, tehát egy tudat tudatmódosulástól? Gyakorlatilag megegyező beszámolók származtak róla, tehát a létező valóságnak olyan arcaival találkoztak, amikkel eddig soha. Mm. Tehát démonoktól kezdve különböző. Uh, archetipusokon át különböző szimbólumokkal adott kultúrának megfelelően, tehát legyen az keresztény vagy bármely más vallási, tehát ez a velük született dolgok. Annyi, hogy talán mellékhatásai úgy nincsenek, vagy nem kimutatható, hiszen ez egy természetes dolog maga a légzés. Mm -hmm rászokni? Rá Mondjuk nem a hordokrólra gondolok, hanem... <gül> Szerintem, <gül> De... <gül> Szerintem rá lehet szokni, ugyanis érdekes módon változik az ember élet ezek után. Tehát gyakorlatilag a, a légzésnek, a translégzésnek a gyakorlásával, vagy a könnyebb, felületesebb légzés technikák a gyakorlásával olyan irányba befolyásoljuk a tudatot, amelyben lényegében a, a gyerekkori, vagy Születésünk előtti fogantatástól való traumák is tudnak oldódni. Tehát szembe kerülünk velük, átéljük azokat, átértékeljük, és ezek után egy ilyen módosult életprogrammal tudunk tovább élni. Természetesen mm. ez munka, tehát ezzel, ezzel foglalkozni kell, de én úgy gondolom, hogy, hogy az ember, amikor rájön, hogy valami nem stimmel, és én úgy hiszem, hogy főleg ebben a felgyorsult korban mindenkinek ez a filmszakadás, mm. amikor azt érzi, hogy itt többnek kell lennie, akkor bátrakja a szerencse, akkor csinálni kell. Ez azt jelenti, hogy nem csak a terápia során használjátok ezt a légzést, hanem úgy kap házi feladatot is a paciens. Így van, így van. Tehát ezek a technikák olyanok, pontosan az a lényege, amelyeket otthon is tudnak alkalmazni. Tehát nem az a lényeg, hogy függő legyen az ember, és szaladgáljon, mint a kártyajóshoz. Nem akarom ezzel őket bántani. Itt magára az emberről van szó, ugyanis minden út Rómába vezet. Úgyhogy rengeteg módszer van. Az ember, rengeteg emberhe mindenféle ezoterikus szakmai területeken. Ez is egy, de ebben megvan az az előny, hogyha elsajátítja ezeket a technikákat, akkor saját magán is tudja gyakorlatilag veszély végezni. Természetesen a stresszlégzés, transzlégzés területén említettem ezt a holodropot, itt azért nem árt, hogyha szakember van az élető mellett. Ezt akartam még kérdezni, hogy nem kerül ilyen vagy veszélyes állapotba, hogyha mondod, hogy az RST hatásával hasonlóan mit átél. Nem, ugyanis ez annyiban más, hogy a, az lsd vagy a kábítószereknél, ugye meg kell várni, ahogy szoktam hallani, lejön a hogy <gül> Meg kell várni a hatását, amíg elmúlik. Ennél az esetnél, vagy ebben az esetben az ember, aki végzi ezt a gyakorlatot, pontosan tudja, hogy hol van kiveszi körbe. tehát ez egy változó állapot, még csak nem is hipnotikus uh -huh. tehát tisztaba van az, hogy ő kicsoda, honnan jött mit akar, hol van de ezzel mint a párhuzamosan két lenne, két síkon dolgozik de akkor azt jelenti, hogy bármikor tudatosan abba is tudja hagyni így van, Aha. így van így van. Hát utána lehetnek esetleg testi tünetek közben is. Tehát uh, nyilván a szindoxid vesztesség kapcsán uh, ez a légzés szájon keresztül történik, ilyenkor engetek mm. szindoxid mosódik ki, fölépnek uh, testi feszültségek. Tehát uh, majd, Mindegy hogy nem... Nem, nem hanem ugyanúgy, mint a, a, a stresszes állapotnál, vagy a sokkos állapotnál adott esetben. Tehát ennek a stressz... Most esetleg... el kell az, hogy mégis mi történik ilyenkor. Ilyenkor, hát... Tehát, hogy hogy, hogy, hogy igen, a módszernek a lényege az az. Itt azt mondom, hogy kutyaharapás szülével. A következő történik, ha engem valamilyen stresszér, ér, valamilyen feszültség, valamilyen trauma, akkor ugye emelkedik a vérnyomás, szaporodik a légzés. A normál légzés az körülbelül percenként 16. Ilyenkor a belégzés az így aktív, viszonylag rövid, a kilégzés az kétszer olyan hosszú és van közt a légzés szület. Amikor ugye pánikba esik az ember, vagy egy olyan szituációba kerül, akkor felgyorsul a légzés az egész szervezettséget, hogy túlessen ezen a dolog. ezen az eseményen és ilyenkor ugye utána vissza csak sajnos ö, a légző központ az rögzíti ezt a hibás légzést, ezt a stressz légzést. És miután nyugalmi állapotba került, és ez fennmarad, és ez energia veszteséget okoz az embernek. Amikor transz ezt a stressz légzést csináljuk tudatosan, akkor megfordítjuk a folyamatot, tehát ilyenkor jön a kutyaarapás szőrével, és előidézzük ezzel a légzéssel azt, hogy felszabaduljon a tudatból, hogy az érzelmi központon keresztül ezek a traumás események. És után szembe kerül vele az ember, akkor ez oldódik. De ez egy ilyen álló légzés? Így van. Ez ilyen? egy ilyen, igen, igen szokták, hogy viccesen <gül> mondani, főleg amikor a csoportban vagy ilyen közös léhegés. <gül> Volt már olyan, hogy kikattant egy paciens? Tehát olyan ö, erős érzelmi élmények törtek rá, hogy ö, úgy szinte alig bírta elviselni, vagy egyetem milyen reakciók vannak egy ilyen terápiás során. E, érdekes, érdekes reakciók vannak. Az a kikattanás az elő szokott fordulni. Tehát nagyon komoly ö, ezért ott. ott lennie a szakember? Igen, ugye? igen, mindenképpen. Gyakorlatilag csak, csak segítőként, tehát nagyon, nagyon nem, nem lehet mit tenni az emberrel, Ugye mindenkinek megvan a személyes sorsa, élettörténete, a személyes érzékenysége dolgokra, uh -huh. mindeset az átélésében vagy a segítsége lehet. Közben vannak oldások egy-egy folyamatnál. Tehát vannak, vannak lazább, felületesebb technikák, amik nem viszik ilyen a szálpotba. Ezt a holotrópot egyébként évente elég néhány alkalommal csinálni, tehát nem szabad ebből rendszert csinálni, mert akkor káros hatásai lehetnek. De amennyiben ugye terapeutával csinál az ember, én mondom jelen esetben saját magamat, Szoktam segíteni, tehát megvannak erre a kifejlesztett technikák, tehát a változótól állapotban megerősítések, átprogramozások. Tehát hasonlít egy picit az NLP-re is uh -huh. részeiben. Tehát ez egy elég komplex rendszer. Itt a légzés gyakorlatilag a, a felsorolt transzfézés technikákon kívül azt segíti, hogy bekerüljön a, az ember egy változó a állapotba, és ott tudjon dolgozni uh -huh. ezekkel az érzelmekkel, a különböző eseményekkel, amik történtek az életében. Milyen típusú problémákra javasolod ezt? <köhem> Hú, gyakorlatilag mondhatnám, hogy mindenre, de akkor elfogult lennék. De mégis azt mondom, hogy mindenre, hiszen az ember él, és az életében minden egyes dolog a párkapcsolattól, a munkán keresztül ugye minden döntéseknek a sorozata. Tehát dönteni kell. És általában a legtöbb probléma abból adódik, hogy az ember próbálja követni azt a tempót, amit diktálnak neki. És tehát most csak nézzük meg a mostani világunkat, amennyire hogy tömik a fejünket olyan, olyan ideákkal, olyan eszmékkel, aminek próbálunk megfelelni. De már annyi van, hogy igazából nem tudjuk, hogy hol vagyunk. És ezért mondom, hogy akkor az ember gondolkodjon, hogy hogy válaszon partnert. Mi a probléma a kapcsolatában? Mi a probléma a munkahelyen, Miért olyan hülye ez a főnök? Miért annyira antipatikus? Miért mindig ez dobja a gép, úgymond, hogy olyan emberekkel kerül kapcsolatba, akik tükröt tartanak, és ő ezáltal értékeli saját magát, és ezáltal hogy egyre mélyebben mélyebb saját magába ott van a család a legszűkebb kör, ahonnan el kellene kezdeni megoldani az összes élet problémát, majd onnan ered. Azokat a mintákat hozunk. Tehát felsorulni se tudnám, hogy mi mindenre alkalmas ez. Gyakorlatilag én azt mondom, ha valakinek aktuális problémáján, azért, ha az emberi egy picit odafigyel magára és azt mondja, hogy, hogy valami nem stimmel, akkor körülbelül úton meg kell találnia magában, hogy, hogy mi az a probléma. Tulajdonképpen, amikor, amikor segítségért folyamodik valaki, akkor úgy tűnik, mintha nem tudnád, mi a probléma, de néhány perc alatt saját magát a Tehát mindig az aktuális probléma följönni. Mondjuk teszem azt, problémám van a párkapcsolatomban, akkor nagyon gyorsan kiderül, hogy milyen anyai mintát vagy apai mintát uh -huh. hoz az ember szóval magában. Hogy, hogy derül ki mondjuk a terápia során a lézés Hogy segít ebben? <kül> hogy, hogy jut odáig el, el, hogy ezt tudatosodjon? Uh, valaki képüleg feljön. Uh -huh. Nagyon sok ember vizuális. De valahogy rávezetik, vagy hogy? Tehát hogy, hogy, hogy még tégfogy, én mondjuk elmegyek egy terápiára, és akkor valami fajta gyakorlat. Tehát megpróbálsz a csinálni, és akkor valami érzek, vagy látok, vagy valami, nem tudom, én egyelőre nem tudom, hogy mi az. De hogy jutok el odáig, hogy, azt konkrétan megérsem, hogy az konkrétan megértsem, hogy az egy problémámhoz fog vezetni. Ugye, valami előkészítés van, vagy. Ki mondta, kérdez az azt mondja a kérdésekkel, hogy mi lehet itt a moccal? Hát kifejeződő van, az egyik az, amikor, amikor az ember azt mondja, hogy, hogy depressziós vagyok. Ez ugye elég divatos, meg vagyok ülve, semmi se sikerül. Ilyenkor történik az, hogy akkor, akkor lélegzünk. Tehát előre azért tisztázzátok a nagyjából a probléma jellegét. Nem? Nagyjából igen. Azért uh -huh. mondom, hogy ez egy általános, tehát itt nincs konkrét probléma, uh -huh. hogy most ezért jöttem, vagy azért jöttem. Azt mondja, hogy, hogy nem jól van, uh -huh. mindjárt kiugrik az ablakon, igazából nem tudja miért. Uh -huh. e és erre van a különböző e technikák. Na most, e amikor csak simán lélegzik, akkor a testen, a csakráknak a magasságában vannak reflexpontok, uh -huh. ilyen kontrollpontok. Amiknek a, a megnyomása, ha nyomása érzékeny, akkor lehet következtetni a problémára. Tehát ugye a, a lentről kezdve gyökércsakrától félelem, biztonság, tehát élet és haláltó való félelem, a következő magasságban szexualitás, család, utána munka, emberekkel való kapcsolat, szeretethez való viszony, akkor saját magammal való ö, Ezeket a, a gyógyítók itt a pintja, ezeket a pontokat Így van. És nézze az érzékenységet? Így van. És a, és a, a verbális oldások után, tehát amiket, amiket segíti a, az ember a páciens vagy klienst, ö, ezeken a folyamatokon keresztül, ezek a pontok elveszítik az érzékenységüket. Uh -huh. Tehát gyakorlatilag bekövetkezik a polarizáció, tehát nem, nem az egyik oldalra helyezkedik, csak az ember. Ugyanis megint csak ismétlem magamat, hogy a döntésekről van szó. Tehát az ember benne van egy élethelyzetben, akkor gyakorlatilag az történik, hogy nem tud dönteni. Mindig ez szokott lenni, tehát az eset 90%-ában azt mondom, hogy, hogy gyerekoromtól van egy minta, és én mondjuk dacos vagyok az édesapáma, az édesanyámmal, akkor Davke mindig azt fogom csinálni, ami az ellenkező annak, amit mond. Holott, hogyha elfogadnám, szembenéznék vele, akkor el tudnám dönteni, hogy igen vagy nem. De gyakorlatilag bármilyen, az ő bármilyen felvetett kérdésére, mondatára egyetlen egy beidegződt dolgokatok válaszolni azzal, hogy igen vagy nem tehát ezekben segít ez a dolog. A másik, hogyha konkrét probléma van, akkor azt körbe lehet járni. Például nekem nagyon egyik kedvencem a, a belső gyerek technika, mm. ami, aminél az ember a, a saját gyermekörű önmagával e, szembesül, nagyon érdekes szokott lenni, nagyon-nagyon jó hatású és hatékony e, technika. Gyakorlatilag az történik, hogy a, a mostani élethelyzeteinket vissza tudjuk vezetni a gyerekkori mintánkra. Tehát megnézzük azt, hogy mikor 3-4 évesek voltunk, és döbbenetes, hogy mennyire színesen és és markáns, ezek az élmények, hogy hogy viselkedtünk apával, anyával, ők hogy viselkedtek egymással, és hogy éltük meg mi azt a helyzetet. És is ezeket a mintákat visszük tovább. Tehát sokszor, mm -hmm. sokszor elindul egy beszélgetés két felnőtt között, és ahogy bejön egy ilyen tárolt mondat, vagy egy érzés egy mondat által, azon a gyerekként reagáljuk le, és már, már ott a konfliktus helyzet. Mm. És gyakorlatilag ennél a technikánál történik az, hogy a, a bős gyerek ad tanácsot az okos felnőttnek és fordítva. Tehát megtörténik egy ilyen híd a két személyiség között, és ezt fenn is lehet tartani. Ez szintén olyan technika, ami, ami egy lágy technika, és otthon is nyugodtan lehet tovább folytatni. És az a pici, bennünk élő gyerek... De ez az... magának hogy fedezi fel utána az ember? <gül> ez egy sima meditációs technika. Tehát ez már nem egy transz technika. Ugye elsősorban, ha eljön hozzám, akkor én rávezetem őt. Tehát van egy ilyen technika lépcsőlem lemegy Bement a szobába, találkozik a gyerekkel. Azért fontos mindenek előtt az, hogy, hogy az első kanyarokba úgymond legyen ott segítő, mert hajlamos az ember belaludni, főleg aki nem foglalkozott a meditációval, nem mélyült el. Az előfordul ott még gyakorlatilag emberekkel is. Utána, ha megvan ez az érzés, akkor már asszociál rá. Tehát utána már ugye, minél többször csinál ezt a tekintetet, nagyon gyorsan be tud menni, 3-4 perc alatt eléri ezt az állapotot. És Szóval nagyon jó látni ezt a megkönnyebbülést az arcukon, azt az örömet. És a... lehet, hogy itt elmaradtam egy picit, ez a, a légzés gyakorlatok közt csinálod, vagy ez egy külön imaginációs gyakorlat? Ez egy, külön, ez egy külön dolog. Itt a légzés már csak arra szolgál, egy néhány perces váltott ütem és váltott mélységű légzés, hogy minden hamarabb bekerüljön ebbe az állapotba, ez nem egy, nem egy, nem egy transztechnika, mm. lehet így mondani. Ez sima meditációval is elérhető, bocsánat, de mondjuk lehet, hogy akkor nem 5 perc, hanem 10 vagy 15 perc, tehát amíg ezt a mélységet az ember, csak hát ö, amit, ö, amit tapasztaltam, hogy ugye nagyon sok embernek ez vicces, idegenkedik tőle, hogy most lélegezze, mert olyan mm. furcsa, hogy orron keresztül gyors, vagy szájunk keresztül gyors légzés, és vicces főleg mondjuk úgymond egy idegen előtt, kettő-három perc után elfelejté hogy viccesnek találta, mm. tehát ö, egészen, egészen komoly mélységükbe tudja vinni, és akkor már átéli mm -hmm. ezt a részét. Tehát erre, erre szolgál itt a légzés. ebben az esetben. Ez azt jelenti, hogy embriókorig is visszamentek? Így van, így van, van egy ilyen technika is. Vagy messzebb. Vagy messzebb. Vagy messzebb. Volt olyan, akinél pont a belső gyerek programnál jött elő egy előzéletes életes ponton átlépett teljesen meglepő volt számomra, végig is tudtam mesélni azt az életet. Mm. És ki, teljesen más dolog miatt fordult hozzám, és kiderült, hogy az a, az a probléma, amivel jött, az előző életéből fogad. Csak mm. ott az abszolút negatív részét élte meg, itt pedig a másik túlzást. Tehát akkor egy, akkor egy, egy úgymond egy nagyon nyuszi emberke volt, mm. e, aki hagyta, hogy rátelepedjenek, és ő bele is halt egy daganatos betegségbe. Mm. E, a mostani életében viszont sportot üz a, a nem mondásából, tehát mm tehát egy elég, elég nehéz eset, és ezt tudja is magáról. Mm -hmm. e, visszatérve a, a, az embriókori e, emlékekre, vagy élmékre, amik befolyássak az embert, ez a következő translégzés technika, ez a reversing. Mm, szintén amerikai, egy Leonard Orr, úri úriember fejlesztette ki, magyarul mondhatnánk, hogy Nomenestomen ezzel a névvel, <gül> <gül> hogy már egy a légzésbe ugrott bele, 60 70-es években fejlesztették ezt a technikát. Gyakorlatilag arra azon alapul, hogy a gyerekeknek a, és az embernek logikai memóriája az 3 és 5 éves kor körül alakul ki, tehát odáig vagyunk képesek tudatosan visszaemlékezni. Tehát az előtelevő időszakból származó emlékeinket azt, azt nem tudjuk felhozni csak úgy, ahhoz be kell kerülni egy ilyen, ilyen változó, vagy megváltozott tudatáll és akkor elő lehet hívni különböző emlékképeket, különböző érzéseket. E, gyakorlatilag a, a születést a fogantatástól e, számoljuk, tehát négy mátrixra van felosztva. Az első e, mátrix, az, az gyakorlatilag a fogantatástól a vajudás kezdetéig tart. Tehát e, ebben a, a részben kap a legtöbb információt, nagyon fontos, hogy milyen gyereket szeretnének a szülők, fiú vagy lány, és majd a megszületendő gyermeknek a neve meg fogja ezzel egyezni, óriási problémákat okoz. Tehát csak ebben az egy gondolatban kapaszkodva hirtelen nem egy hölgyel találkoztam, aki fiús gyerekkorában csak fiúkkal szeretett játszani és fiúnak várták. Sőt, az apa még az anyára is haragudott. Ez sajnos 21. század ide vagy oda, mm. ez egy idős az ember, és a mai napig van ez a beidegződés, hogy ha nem tud fiút szülni, akkor hű meghá. Sajnos a gyerek iszza meg a levét, igyekszik megfelelni, e, igyekszik a, az apának azt a gyereket adni, akit az apa várt. Persze az apa elégedetlen, mert ő mindig lányt lát. És innentől jön a rövid mm. haj, a, rövidhaj, a testalkat, és az örök elégedetlenség, és takarésa nem szereti a nőket. Nem szeret nők között lenni, mert apa sem szerette ezt a, a, az ő női migoltát. És innen tovább vezetve olyan férfiakkal fog kapcsolatot kezdeni, akik nem annyira foglalkoznak vele. Tehát ez, ez egész életére kifoghatni. Ez csak egyetlen aspektus ennek a születési dolognak. Uh -huh. Aztán a másik dolog, hogy várják -e a a nagyszülők a gyereket. harmadik hónapban alakul ki az immunrendszer a kisbabánál a magzati korba És... Ott dől el, hogy, hogy milyen lesz a, a további élete. Ha szeretettel várják, hogyha készülnek rá, akkor erős fejlett immunrendszer lesz, amelybe szeretetlenség, akkor nagyon sok esetben jelentkezik autómiumbetegség vagy egyéb ilyen, ilyen egész egyszerűen károsodás az embernél. Tehát ez nem egy kiszámítatlan dolog. Sajnos ez energiaszinten működik, gondolati szinten sok esetben, és amit az anya érez egy kapcsolatban hogy mereszülne annak a férfinak, vagy nem merszülni, -e vagy várják-e, vagy esetleg az édesanyjának a szülei nem akarják azt a gyereket, mm. ez mind befolyással van. Mm. És ugye a pici, mint azt tudjuk, hogy ilyen zeneterápiákat csinálnak, hogy együtt van az anyával, lehet programozni a dolgokat, úgy ezeket is érzi. Ezeket mm. is érzi. Tehát ez egy, ez egy elég komoly kihívás a születendő is, gyerek számára is. Aztán áttérve mondjuk a, a, a második Mátrix a a, a kezdete, itt el kell dönteni a gyereknek azt, hogy megszületek, vagy nem születek meg. Itt megint nagyon fontos azt, hogy várják-e, nem várják, mit érzékel a külvilágból, milyen, milyen reakciókra, milyen fogadtatásra számíthat. Sok esetben ugye tudjuk be hát azt, hogy felköti a gyerek a a magát előrelátó módon. Ez is egy dolog. Aztán a farfekvés nem akar kijönni oldalral, vagy falral fordul, mert érzi, hogy valami gázonként és inkább bemarad. Én hallottam olyan esetet, hogy másfél-két órás kommunikációval a gyerek megfordult magától. És mm. megszületett. Mm. Tehát szakember segítségevel. Tehát, ezek, ezek nem véletlen dolgok, és, és működőképes dolgok. Igen, érdekes. Most bocs, hogy csak részben azért témába vág, hogy az szülésnél mondják, mert ugye azért kardoskodnak a kórház mellett, hogy ilyen születési rendelenesség, és nagyon sok eset van, hogy befordul, amit a kórházba császároznának, föltekeredés letekeredik, tehát ha megadják a természetes idejét megfogadását. Igen, eh, pontosan így van, sőt, ugye nagyon divatos eh, Hát szerintem már jó pár tíz évre hogy megindítják a szülést. Ugye mi történik? A, az anyuka pumpálja a pénzt az orvosnak, szeretné, hogyha nála szülne. Nyilvánvaló, ő kísértévé a Az orvos azt mondja, anyuka, utazunk kanálira vagy valahova, hát előbb kéne szülni, mert különben a kolléga fogja megcsinálni. Az anya azt mondja, jó, szüljünk előbb. És egy-két héttel az esemény ugye a, a, a kiírt esemény, vagy a, a, tehát a megfelelő időpont előtt megkapja a szurit, és elindul a szülés. Hogy blokkolódik ez a gyerekbe, Hogy rögzül? Ő azt érzi, mintha fenékbe lukták volna. Neki még nem kellett volna kimennie. És hirtelen azon kapja magát, hogy minden úgy történik. Szülőcsatlan, a gyerünk kifelé. És ez, hogy ő nem tudott dönteni, ez megint csak kiadhat az egész életére az első, az életben az első legfontosabb dolog, amit tennieket van a dönt. A legelső döntése. Nem döntött arról, hogy születik, hogy szülték. És ö, egy egész életen megma, me, megmaradhat egy ö, megmagyarázhatatlan érzés a, a, az anyával szembe, egy, egy harag, egy sértődöttség. És ugyanez aztán megint csak a nőkkel, akikkel kapcsolatba kerülnek. Ez nem olyan rég, most már szinte divat sajnos ez az indított szülés, hogy gyerekekkel is dolgoztok, Hogy van ilyen Ismeretet, tapasztalatod? Ö, személy szerint ö, én nem dolgoztam még gyerekekkel. Mm -hmm. tehát, ö, De csinálnak ilyen -e technikát gyerekekkel? Igen, én? igen. És nagyon jó ö, hatása, nagyon gyorsan. Hát a gyerekek tudnak a legjobban mm -hmm. fejlődni. Ők elfogadják a igen. dolgokat, ők mm -hmm. még nem ítélkeznek, nem szkeptikusok, ösztönből csinálnak mindent. Mm -hmm. Ösztönből csinálnak mindent. Ami ilyen tapasztalatai vannak, ö, ezeket felnőttek, te tudom. Akik, aha, aha. Akikkel ugye munkakapcsolatba kerültem, vagy kezeltem őket hogy, hogy ezek, ezek megmaradtak akár 50-60 éves korban is, döbbenetes. Uh -huh. döbbenetes. Sőt, volt olyan, aki, aki maga a fogantatás élményet is tudta. Tehát tudta azt, hogy, hogy az hogy az anyukáját az, az édesapja mondjuk egy ilyen ádorbizott éjszaka után enyhén szolvárőszakkal tette magáival. És akkor ez imagináció? Vagy... A közben igen. jön föl neki igen. igen. Tehát gyakorlatilag közben, az újra születés közben az első három mátrixnál ott, ott nem nagyon szoktunk kommunikálni. Uh -huh. A végén beszéljük meg, hogy miket tapasztalt. Tehát, uh -huh. hogy ő, ő háborítatlanul essen abba az állapot, hogy végéli a fogantatástól kezdve egészen a, a születésig. Uh -huh. uh, aztán hol tartottunk a hovajítás kezdeténél? A háromos mátrixnáljon a szülőcsatorna és a kiutás. Itt ugye megtörténik a döntés, és nagyon fontos, ahogy a kisbaba kibújik ezen az alagúton, át átküzdi magát, hogy együtt dolgozzon az anyával. Itt megint fontos szerepe itt annak, hogy ha esetleg altatásba csinálják, vagy császármetszést alkalmaznak, akkor ö, megint csak elveszik a gyerek a lehetőséget, hogy végigküzdjön ezen. És akkor egy ilyen örökké, sodródó mások döntéseire magát mások döntésére bízó e, emberé fog válni. Még és a maga se tud, hogy, dolog, hogy Ez az érzéstelenített szülés, mikor van. az anya nem érez együtt, nem éli úgy át együtt Így van, Így van, és akkor megint egy, megint egy olyan, amit a gyerek úgy érez, hogy, hogy őt ővel az anya nem törődött, tehát nem működött együtt vele a születésbe. Tehát ugye ez amikor kiemelik, akkor, akkor nem történik meg ez a nagyon fontos esemény, hogy ő átküzdi magát. Tehát, hogy akar mm. születni, döntött, mm -hmm. és keresztül megy. Abban az esetben egy nagyon rövid dolog, és a baba és a mama számára is egy szép élmény marad a születés. De hát ugye ez egyre kevésbé van. Tehát nagyon-nagyon sok a csinált születés. nem a telefonszámainkat. 4-es 99 valamint 30 as Vendégem Zombori Csaba terapeuta. A légzésről beszélünk itt az éles válaszban, és a transpersonális terápiákról. És most éppen a négyes Mátrixnál tartottunk, ami lehet, hogy egy kicsit így meredeken hangzik annak, aki most kapcsolódik a műsorba, de végigvettük így a születésnek a különböző fázisait, és most ez az utolsó lesz. Igen. pedig úgy tudtuk, hogy a matrixnak csak három része volt. Csak egy címszavakban az első hármat monddál, aki esetleg most... Az első, első három születési, ö, az első háromszületési mátrix volt, tehát az első mátrixba soroljuk a fogantatástól a vajudás kezdetéig tartó ö, időszakot. A második mátrix az maga a a kezdete, amikor a gyermek dönt, hogy akar -e születni, vagy sem, de muszáj. A harmadik mátrix az a szülőcsatornán való átjutás és a kijutás megint csak meghatározó, és most jön a negyedik, ami ö, a kiutás után a születés és az elvállás az anyától, ez megint csak egy ö, meghatározó pont szokott lenni, ö, hiszen a születést különböző kultúrákban ö, máshogy datálják, tehát ó, van ahol a köldögzsinór elvágása után ö, írják pontot van amikor a, a tehát maga megszületés a, a szülőcsatalából való kiutás utára teszik. Ö, ez is egy nagyon fontos pont az ember életében. Tehát amikor megszületik, akkor milyenek a tapasztalatai? Ugye szóba került, kereszted a, a, a segítséget, vagy a, azokat a traumákat, amik a születéskor érik a gyermeket. Nagyon sok esetben ugye ez a fogóval szülés, mm. ugyanúgy akár, mint az érzést állapotban, vagy a császárnál. Ugye nem természetes dolg, muszájból megvan, mert ha már adod a probléma, akkor valahogy azért orvosolni kell. Ebben az esetben is előfordulhat... Egy halag például az orvosok felé, ami el van tárolva az emberbe, ugye ma már viszonylag ritka az hmm. otthoni szülés, ez a... Ö, Vagy újra kezd talán kultúrája Igen, lenni. igen, vissza-vissza, tehát nagyon, nagyon eltávolodtunk sajnos, nagyon hmm. civilizáltak hmm. vagyunk, nagyon sterilek vagyunk, és, és nagyon baktériummentesek és nagyon boldogok, hmm. tehát így, így egy picit, picit elkanyarodtunk a, a természettől. De hát pont azért vannak ezek a technikák, hogy, hogy ezeket fel tudjuk oldani. Tehát amikor felnőtt fejjel értékel az ember, a, akkor akkor azért ugyanúgy ádolgozza ezeket az érzéseket, integrálja, feldolgozza, és, és gyakorlatilag egy új élet kezdődik. Nem kell már ezekkel foglalkozni, nem kell ezeket a terheket cipelni, ugyanis ezek a traumák mind-mind energiablokkokat képeznek a szervezetben, és ha úgy nézzük, hogy van egy egységnyi energiánk, amivel, amivel rendelkezik a szervezet, ahhoz kell egy maximális energia, hogy a szervenszerek főbb szerveink egyet, az egész test tökéletesen tudjon működni, ezekből bizonyos egységnyi energiákat ezeknek a blokkoknak a fenntartására e, pazarolunk, vagy Úgy mondod, vagy úgy érted, érzed, hogy egy, egy egységes energia állna rendelkezésünkre? Így van, így van. Most ezt lehetne Hogyha például nem az nem energia neken. légzéssel, ugye magasabb uh -huh. szintre emelni, rengeteg szervi bajra jó. Uh -huh. El lehetne érni az energia csúcsot, amit viszont, ha csak simán csinálnánk, akkor még mindig itt vannak ezek a lelki blokkok, amik akadályoznak. Tehát egy, az egységnyi mm. energiából, ami rendelkezésünkre állna, egy bizonyos mennyiséget ezekre fordítunk, nem tudatosan. Mm. Tehát ezeket háttérbe tartani, amelyben felszabadulnak, mintha fellélegezne az ember. Keddig? Átlagosan hány alkalom szükséges egy ilyen problémának a kezeléséhez? Nyilván eléggé egyedi. Tehát uh, van-e van olyan, hogy, hogy esetleg elindultak egy vonalon, és akkor egy egyre több, mint ahogy a fának is az ágai, galjai. Tehát, hogy egy egyre több uh, problémába blogba botlotok, és, és akkor van, mind dolgozni folyamatosan. Uh, van ilyen. Én átlagosan azt mondom, hogy négy-hat alkalom. Van, akinek kettő is elég. Ezt hm. embere válogatja. Uh, igazából már az egy dolog, hogy, hogy eljön nagyon sok esetben azt látom, hogy, hogy valami e, csodára számít mindenki, hogy majd most itt megoldják az ő problémáját e, Voltak aki egy auralátótól jött éppen hozzám, tehát másfél órával azért egy aura e, látón egy ilyen tisztítónál volt, igen e, kártyát vettett magána a kasszológus el, és ez mind szép és jó, csak mindenhonnan azért jön el, és tudtam, hogy tőlem is tovább fog menni egy alkalom után, mert nem tudom megoldani a problémát, elmondtam e, első olvasatra, hogy én mit látok elmosódott azt mondtam, tényleg így van de nem tudtam azt mondani, hogy most igaza van, hogy nincs. Egy igazság van, mindenkinek igaza van. Uh -huh. És ment tovább. Na most az, aki marad, nézzük azt az esetet, válaszolva a kérdésre, aki marad. Én a két, két, három, négy, tehát kettő, négy alkalom az, ami, az, ami egész biztosan uh, sikert hoz. Hatalkalamnál többet nem, nem tartok feltétlenül szükségesnek. Tehát itt a cél az, hogy, a, hogy az ember túl tudjon lépni a problémáján, szembe tudjon nézni vele, megtalálja a megfelelő megoldást, és önállóan tudjon benne dönteni. Ha nem dönt, akkor előfordulhat olyan, hogy 10-szer, 12-szer, 15-szer jön. Ö, nagyon sokszor van. Tehát a, maga a mechanizmus ennek a dolognak az, hogy, hogy elmegyek a problémámmal, szembesülök vele, ö, feloldok egy csomó blokkot, vagy ö, segítséggel. És barom, jól érzem magam. Hazamegyek, és egy hét után azt érzem, hogy valami hiányzik az életemből. És mi a hiba a képen? Hát, hogy nincsenek ott azok, amiket 20 éve éreztem, vagy 30 éve. Hm. És akkor a kis, saját kis. Betömi mással azt a kis üres lukat, nem, nem talál visz... Vagy ugyanazt a problémát egy másik személlyel ugyanoda fog visszamenni. Te, úgymond visszacsinálja a problémát? Így van, így van. Ez, egy, ez paradox, de a így van. az léjét ki kell tölteni. Azt mondja, hogy 30-40 éve bennem volt, nem is tudtam, most szembekrőltem vele, megszűnt, és azt érzem, hogy, hogy szabad vagyok, és valami hiányzik, mintha kivettek volna az ember testébe egy darabot. És utána visszamegy akiba, megint megcsinálja ezt a szituációt, és akkor azt mondja hurrá, újra otthon vagyok. És aztán lehet, hogy jön megint. Mm -hmm. Tehát valamivel ő, mással kellene kitölteni, de ezt az emberes saját magának kellene megtartani. Mm -hmm. Egyébként ő, érdekes dolg, hagyd mondjam, a kedvenc nagyon rövid leszek. No. Egy ilyen kis kedvenc okay. mesém, ami tökéletesen példázza az embernek a, a, a viszonyát a saját életéhez és a, a, a dolgaihoz. hogy ő, Történt egyszer, hogy egy paraszt ember kiment a, a mezőre kaszálni. És ő... Amikor elfáradt déli időben, akkor lefekült egy fa árnyékába, hogy alszik egyet. És ment a kígyó, bement a paraszt ember szájába, be a gyomrába, és amikor a paraszt ember felébredt, akkor a kígyó elmesélte, neki, hogy hogy fognak ezután alakulni a dolgok, hogy mindent úgy fog csinálni az ember, ahogy a kígyó mondja, különben halára marja őt. Hát az ember ugye kénten keretlen belement az alkuba, és innentől kezdve a kígyó mondta el, meg, hogy mikor menjen vécére, mikor egyen, mikor dolgozzon, mikor kelljen, mikor feküdjön. És eltelt 30 év. 30 év múlva kígyó megint mondta, hogy akkor megyünk kaszálni. Az ember kiment a mezőre, kaszált, mivel elfáradt lefeküdt. És a kígyó elunta magát, és kimászott a parasztembernek a száján. És a parasztember fölébredt, és ott ült, és nem tudta, hogy mihez kezdjen a szabadságával. Tehát kicsit ez ilyen. Kaszáljuk, vagy ne <gül> amikor, amikor megmondják nekünk húzamos időn keresztül vagy mindig mások döntésein ö, alatt élünk, akkor úgy érezzük, hogy szabadulni vagyunk, hogy vagy van egy problémánk, ami ránk telepszik. És a, ezt tudjuk, hogy rossz, mert, mert mindenki azt mondja, hogy ez rossz. <gül> Sikerül ki belőle, és akkor ott állunk, és akkor most mi lesz? Kicsit okay, igen, Kicsit, kicsit kreatívnak kell Ör Örök lenni, vágyunk, hogy a szabadság, szabadság, és sem gondol belőleg. Nem le, is tudunk élni vele igazából? igazából? Így van a másik dolog, hogy, hogy a kompromisszumok. Ami sok esetben az. ember. Ez a, ez a besimulás. Besimulás igen, sok esetben az ember azonosítja az önfeladással. Nem igaz. Nem igaz. Mm. Tehát van egy rész, amit adok magamból, tehát szocializálódni kell, és kell is úgy viselkednünk. Mm. Uh, Gyakorlatilag az ember sokszor szerelmes a szabadságába. És uh -huh. pont ettől ez függő. Pont uh -huh. ettől ez függő. Uh -huh. Uh -huh. Tehát annyira, annyira szabad akar lenni, hogy nem enged be senkit ebbe, és bármire egyedül van. Uh -huh. és gyakorlatilag a szabadság nem lesz más, mint magány, és egy, egy félig meddig boldogtani élet, uh -huh. megidalizált helyzetekkel. Igen. A... Mondjátok, csak hogy háromféle légzés technikát említettünk az idén, és... Nem idén, ma, ma ilyen És a, <gül> a harmadikról is, hogyha... Ez a, a Viveation légzés én... lenne. Ez gyakorlatilag a, a továbbfejlesztett változata a, a, a rebirth Tehát ezt a, a Leonard a tanítványai, és Jim Leonard fejlesztettek, tehát hmm. ez már több ember fel. Ez gyakorlatilag erről különösebben nem... Tudnék sokat mondani, tehát ez kevésbé lesz ilyen mérhető, nem is olyan mély technika. Ez egy naponta alkalmazható dolog, nevezhetünk szabad légzésnek. Uh -huh. Tehát ezzel a napi, napi problémákat tehát leül az ember, és 5-10 percen keresztül figyel befelé, és picit lélegzik, és uh -huh. akkor följönnek vagy érzések, vagy képek. Tehát gyakorlatilag segít abban, hogy a napi, napi kis vacskainkon túl tudjunk lendülni. Tehát fel tudjuk dolgozni ezeket a problémákat. Uh -huh. Tehát magyarul úgy épülne fel, hogy csinálunk egy, egy nagyon mély, nagyon kemény translégzést, ugye akkor föltépünk mindent ami van, tehát egy elég nagy dózisba kapjuk a problémákat, mint egy megtisztulunk, de utána me rakódni fog rá nap, mint nap. Tehát nap, mint nap különböző helyzeteket találjuk szembe magunkat, ahol meg kell oldanunk problémákat. Tehát olyan nincs, hogy most és most mindörökre, én most így kilélegeztem magam, és akkor minden megoldódik, és szuper. Akkor be ez a egy ilyen szinten tartó légzés? Pontosan így van. Tehát tartani, tartani azt a úgymond normalizálódott állapotot, amit sikerült így létrehozni. Van. Így Semély van, va, Vagy, elő elő Előtte érdemes átmenni a többi, technikán? Mm, ez, ez a házi független... feladat? Vagy ez lehet csak önállóan egy... Ezt, ezt lehet önállóan csinálni. Nincs. Lehet önállóan csinálni. Sőt, én azt mondom, hogy általában kikhoz hozzám, Én elsőként nem a, ne, a holottropot és nem az újra születés szoktuk csinálni. Tehát lágyabb technikák... De javaslod, akik megkeresnek, hogy melyik technikát javasolnád? Vagy eleve úgy jönnek, hogy... Nem, nem, nem. nem én nem érzésből. Mm. Érzésből. Tehát általában is szoktunk beszélgetni valamennyit, hanem is a probléma csak általában. És mm. uh, egy picit ilyen intuitív ez a dolog mm. részemről. Mm, be szokott jönni ez a dolog. Tehát hogy nem, nem sablon szerint uh, csinálom. Tehát nem, hogy valaki és akkor mindenki ráhúzok azt a zsákat, az vagy sikerül, vagy nem. Hanem amire éppen szüksége van. Van mm. annak, akik nagyon-nagyon görcsös, nagyon erős tudati kontrollral rendelkeznek. Tehát olyan szintű megfelni vágyás épült beléjük, hogy, hogy nem, tehát egy, egy könnyebb, felületesebb légzésnél, egy ilyen lazább technikánál is azt figyelik, hogy jól csinálják-e. Nem kerülnek be a állapotba. Ott kell egy agresszívebb technika, tehát az, hogy el tudja engedni ezt a, ezt a mm -hmm. tudatot. Tehát mm -hmm. Saját magát kontrollálja egy kicsit ilyen kizóhatás. Tehát figyeli saját magát, folyamatosan, mint az élete összes pillanatában is megfelelni, megfelelni, megfelelni. És így nem mm -hmm. működik, tehát így nem lehet engedni ezeket a dolgokat. Ott szükséges. Az én az is egy amerész vállalkozás szerintem, aki Igen. belekezd. Igen. És a, mivel mondod, hogy ez otthon végezhető, meg ilyen napi gyakorlat, hogy mennyire egyszerű, hogy esetleg a hallgatóknak el tudnád most mondani, hogy hogy kecsen, vagy azért ez nem, nem. nem lenne jó így? Nem, nem, nem, nem, semmiképpen. El tudnám mondani, de arra nem válhatom a felelősséget, hogy ez pontosan azt a ja. hatást fogja adni, mm -hmm. szóval ez mm -hmm. ilyen soffni-tuning mm -hmm. módszer lenne. <laughs> és csinálják sokan ezt, meg tanulható mm -hmm. tanfolyamok is vannak. Mm -hmm. Tehát először mm -hmm. mindenképpen szakemberhez kéne fordulni, és akkor ott ott megbeszélni, hogy mik azok a, a további technikák, amiket otthon, vagy a szinten tartás véget lehet csinálni. Így van, mm. így van. És skeptikusoknak javaslod? Skeptikusoknak? Igen, ez jó kérdés. <gül> Én úgy gondolom, hogy, hogy ha valakinek igazán szüksége van segítségre, vagy változásra, azt pontosan érzi. Mm -hmm. Tehát, ahogy szokták mondani, Zolnó repülőgépen nincsen a teista. Úgyhogy, úgyhogy a, a, a szepticizmus az, az megszűnik egy idő után. Én azt hiszem, ha valakinek problémája van, az tényleg és a, a legutolsó emberig felgatotja a lehetőséget, hogy ki az, aki segíteni tud neki. Ha valaki úgy áll hozzá, hogy ő ezt ki akarja próbálni és majd én be neki, akkor azt mondom, hogy inkább ne jöjjön. Mert az ember eleve úgy jön, hogy ő, ha kutya-kutyát teszik, akkor is megmutatja, hogy ez nem megy. De ezért csak van benne valami vágy, hogyha elmegy hozzád, nem? Esetleg ez neki ilyen bújócska vagy takaró, hogy úgyse hiszem el, de próbáljuk meg. Én, én azt érzem, hogy, hogy, hogy megerősíti saját magát abban. Tehát ez, egy, hogy nem nyitott az új dolgokra, és azt mondja, hogy megint csak, hogy ez neki biztonságos abban a materialista közegben, abban a jól megszokott rendszerben élni, és akár van, azt ő megpróbálja, vagy el lehetetleníteni, vagy, vagy, ö, vagy bebizonyítani azt, hogy nem működik. És na, mm -hmm. ugye megint egy kuruzslás, a tartárság, mm -hmm. megint, megint egy a sok közül. Képes az után menni, hogy <gül> nem, nem. Hál' Istennek az ember ezzel foglalkozik, akkor általában uh, elmond néhány halkimát is. És, és általában <gül> ez egy ilyen, ilyen, ilyen kölcsönös segítségi rendszer. Tehát mm -hmm. uh, tapasztalok én is, és uh, annak is sok aki hozzám jön. Tehát uh, mindenkinek jó. Tehát azok az emberek jönnek, akikkel valóban tudok segíteni, vagy tudok hatni. És érzel esetleg olyan kölcsönhatást, hogy olyan emberek keresnek meg, aki rád is visszahat esetleg? Igen. Igen. Mm -hmm. Igen. Sokszor, sokszor szembesültem azzal, hogy, hogy hoppá, hát ez a probléma még valószínű az, hogy nekem is megvan. Tehát mm. megérintett egy picit, tehát éreztem egy olyan feszültséget itt saját magamban, amire azt mondtam, hogy hú, akkor ezt még nem sikerült teljesen kiszedni. Mm. És ha te csinálsz ilyen gyakorlatot, akkor neked is segítség? Tehát jó, hogyha ott van más, aki. Van úgy, igen, segít. van úgy, hogy kell. Uh -huh. Tehát olyan annyira. Tehát van, az egója az embernek igen nagyon felülkerekedik, és akkor akármilyen technika jöhet. Tehát egyszer magamat nem feltétlenül tudom mindig átsegíteni, meg, meg roppant kényelmes. Szóval azért vannak uh -huh. ismerősök, akik ezzel foglalkoznak, és akkor ez már ilyen kontaktusfelvételensről szól, hogy akkor segítünk egymáson. Meg te is rábízhatod? Igen, el? igen használod te is rendszeresen ezt a technikát saját magadon, úgy értem? Szoktam, viszonylag gusta vagyok, de most ez egy picit hiteltelenül hangzik a... De hát ez van, de ezt szoktam alkalmazni, szoktam alkalmazni. Tehát az álmatlanságtól kezdve mindenre jó. Tehát akár egy, egy, egy felvetes légzés, akár egy ilyen, ilyen probléma megvizsgálási szempontból indított az légzés. Bár, azt mondom, hogy bármikor, bármire, valamikor az autóba szoktam, tehát előleg jellegzést csinálni. Tehát, ne egy dugóba, de igen, igen, ahol mások stressz lélegeznek, ott én inkább igyekszem <gül> nyugodt maradni. az Csaba a vendégünk, akik most kapcsolódnak be a műsorba, Ő terapeuta, transzpersonális légzéssel foglalkozik. És akkor így még egy pár szót így a műsor végén összefoglalóképpen. Hát gyakorlatilag itt most végigvettünk mindent a transz technikákon keresztül a, a lágyabb technikákig, és az ehhez kapcsolódó ö, lelki ö, folyamatokat, amelyekkel foglalkozunk. Én azt hiszem, hogy túl sok uh, újat már, már nem tudunk mondani, hiszen itt jeleztek, hogy a műsödés lassan a végéhez közeledik. Úgyhogy uh, én magam részben annyit tudnék mondani, hogy, hogy uh, aki úgy érzi, hogy problémája van, az, uh, az bátran nézzen szembe vele, és lélegezzen, mert lélegezni jó, és természetes, és nagyon-nagyon és segít az emberen úgy jutott eszembe többször ez a lélekzet és a lélekzet Jaj, pont ezt akartam neked mondani, hogy ahogy azt az szinte úgyájtjuk, hogy lélekzet. Igen. Igen. És hogy az Isten az emberbe lelket lehelt. Ezt azért mert nem ma írták, úgyhogy hihetünk benne, ha ez azóta fönnmaradt ez a kultúra, akkor, akkor valószínűleg szerepe van. És ugye ez minden vallásban is szerepe van a légzésnek komolyabb szinteken, úgyhogy, úgyhogy ezt a vallást ezt tartsuk meg a de is magunknak. Mennyire könnyíti meg a terápiát, hogyha valaki hívő? Sokban. Sokban megkönnyíti, ugyanis a terápiának a lényege az, hogy, hogy kerüljünk minél közelebb magunkhoz. És ha magunkat megismerjük, akkor közelebb vagyunk az hogy megismerjük Istent. Tehát innentől kezdve, ha valaki hisz, és most uh, ne, a, ne a dogmatikus részét nézzük, és ne a, ne a konzervatív valási részét. Uh, véleményem szerint a mai, mai korunk úgyis már túlhadott ezeken, tehát több kellene. Nézzünk egy egyetemes uh, istenhitet. Akkor uh, mindenképpen mindenképpen be van az ember 50 ban én azt tudom mondani. Uh, nagyon sok uh, embernek a misztikus élménye, fogalmazunk így, jellégzés e, technikáknál. Tehát túl megy a, a személyesen, ezért a transpersonális, túl megy a határainkon. Tehát egy olyan fajta belső utazás, ami, amire az ember csak rácsodálkozni tud, hogy mennyire része a mindenségnek. És akkor egy picit talán a, a, a, az egónak és a lelkünknek az arányát azt olyan kedvező mértékben tudjuk befolyásolni, hogy túl tudjuk élni ezt a, ezt a civilizált forgatókönyvet és meg tudjunk maradni embernek igazából nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és hogy a hallgatókat megismertetted ezzel a módszerrel legalábbis így az éteren keresztül, amennyire ezt meg lehetett érteni, vagy tapasztalni. Akkor két hét múlva ismét találkozunk az éles válaszban. Egy kis változás, nem a szokásos uh, 10 óra 10 időpontban fogunk kezdeni, hanem egy picit későbbre tettük, és 10 óra 45-től lesz a műsor ezentúl. Köszönöm szépen, és Ikanitát hallották.